yes na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 To je veliko vraći se sredavanje. Veliki blagoslov. A posebno ove noći. Što smo mi u ovom kratkom ovo je jedno od najkraćih svetih evanđelja, vi koji ste mogo duže u crkvi sigurno ste primijetili da smo ga brzo pročitali. Tri rečenice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 onom događaju kome prisuslo sveti Jovan Krsitelj i od koga su život primali svi ostali naraštaji do dana današnjega. Ulazili u bogopoznanje i bivali prosvećeni svjetlošću istinitom, a ta svjetlost kada obasija dušu čovječiju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 Ispovijedivši vjeru, kakvu vjeru? Svetu vjeru. Koja je to sveta vjera? Živa vjera. Koja to živa vjera? Djelatna vjera. Istinita vjera. Dakle, vjera pravoslavna. Ispovijedivši vjeru u svetu trojicu. oca bespočetnog sina sa bespočotnog i duha svetog sa bespočotnog ocu i sinu Vjera u trojicu jednosušnu i životvornu i nerazdelnu odakud nam vraća i sve se ta vjera pazite to su ozbiljne informacije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 Ne samo što nismo znali, nego to do ovog dana nije mogao ni da bude. Ko će oca da objavi, ako ne sin? A mi do ovog dana sina nismo imali, nismo ga znali. Do njegovog svetog ova proćenja nismo imali sina. A bez sina mi ne znamo oca proroci brati i sestre nisu mogli o Bogu da govore kao o ocu bogajte starozavetne proroke kako govore znate sa naporo oni duhom svetim govore ali ne mogu da ga nazovu ocem znate hvali karika tad znači, hvali prorok hvali meso kost hvali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 koji je radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i ova plotio se od duha svetoga i Marije djeve i postao čovjek. I danas, u ovom svetom evanđelju, imamo direktno otkrovenje svete trojice. Sinje u Jordanu.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 Bog njegov, Bog Otca njegovo, Bog svetih predaka, svetih prvotaca, Bog svetih angela, pred njim u Jordanu, znate, kao čovjek, čovjek naspram čovjeka, a zapravo prorok naspram onoga koji dolezi i koji je, evo, već došao. A onda prelazimo od proroka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 Ne svjedočenja angela, a čuli smo i Gavrila, i Gavrilo nam je posvjedočio, nego imamo svjedočenje samoga oca. Obratite pažnje na ovo, braći ovo se više neće ponavljati. Ovo je bilo jednom za sva vremena dok vremena bude. Otac više ponavljati neće. Još jednom je ponovio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 Da je Isus njegov sin, ljubljeni, koji je po njegovoj volji. A glas prati silažanje Svetoga Duha. Pazite, kad kažemo silažanje Svetoga Duha, potrudite se. Ovo je mnogo važno da, da ne doživimo to pogrešno.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 koji po mojoj volji, Ili, ti si sin moj ljubljeni, koji si po mojoj volji. Ali te riječi su, braćuje seste, radi nas. Sin je od vječnosti očev. Nije ovo bila potvrda, ovo nisu bili informacije da se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 Šta je vidio Sveti Arhijeđakom Stefan? Koga je video? Pročitajte u djelima apostolskim, fino, to je, to je to su naša štiva, to su naše knjige. Nije tamo romani, fantazije i i novine, štampa, ta boreština ovoga svijeta, ta kuga. Vodi Sveto evanđelje, evo ti Marko šta kaže, Marko ti nebese otvara, uđeš u evanđelji, šta bi ovo, nebese otvorena, uđeš u evanđelje, slušaš počev glas. Vidiš duha svetog kako se lazi, vidiš sina Božjega na zemlji, vidiš ga i u crkvi prisutno, eto posledica čitanja svetog evanđelja. A onda pogledaš u dijelo svetih apostola, vidiš ovo stvarno tačno.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 Sve više zapinjemo, sve nas više zovu, trzaju, razna objašnjenja, nedoumice. To je to, to je duho ovoga svijeta. Ne da trza nas. A to može da bude još teže, još intenzivnije, još bognije. A mi, braćo i sestre, mi se ne raspravljamo sa svijetom. Mi, dok nas oni trzaju... Mi gledamo nebese otvorena i vidimo Sina Božijeg, Boga našeg, spasitelja našeg, prosvetitelja našeg, kako sjedi sa desne strane očeve slave. Kao sveti arhidjakom Stefan, svijet na nas, a mi na nebesa. Svijet pritisnuo, kamenuje nas, a mi gledamo Sina Božijeg ako sjedi sa desne strane zamislite to možete zamisliti scenu Jerusalima, izvan Jerusalima mi smo bili, imali smo blagoslog da se poklonimo to mjestu gdje Svet Jerhid Đakon vidio nebesa otvorena gdje su ga kamenovali ljudi ga gađu kršima kamenuju ga a on nebesa otvorena gleda a zašto, voreći se, otkuto njemu Ne daje se to svakome. Od vjere prave. On je poslušao očev glas i poslušao Sina očevog. Bio je učenik Sina jedinorodnog. I zavogio je Hrista. Ljubio je, pazite to, ljubio je ljubljenog Sina očevog. Zamislite A ako iskreni da budemo, malo nas ljubi gospoda. To su tako neke neka traganja da kažemo, ali nema ljubavi, znate. Baš je ljubav, tanke greote to, ali ne, ne smijemo pasti u očajanje. Ali ljubav prema Hristu ima nekih odnosa, nekih pokušaja. Naravno, tu ne uračunavamo... Uh,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 Duh Oča uđe u tebe. I onda On, sila Duha Svetog, ne naša sila, nego sila Duha Svetog je zaziva sve te procese, koje u našoj crkvi nazivamo duhovnim procesima ili duhovnim životom. Duhovni život bez poslušnosti je nemoguć, braći i svesti. Nemoguć. Poslušam sinu, primaš duhe svetog i duhom svetim duhovno živiš. To je ljubiš, jer duhovni život je ljubav. Duhovni život bez ljubavi je nemogućen. Bez ljubavi prema Kristu, prema ocu a duhom svetim. To je duhovni život. I to su plodovi duhovnog života. Naravno, sve ide postepeno,